Biografii Memorii Biografia unei capodopere Nora de Henry Gibson, O emisiune de Ecaterina Oproiu sau răstălmăcită, atacată sau elogiată, deformată sau reformată, piesa Nora, pe numele ei inițial și nu numai inițial, dar și cu adevărat concludent Casa de Păpuș, Nora Zic, nu este numai așa cum stă scris prin dicționare Enciclopedie Antologii și Monografii, una dintre cele mai importante drame ale secolului 19. Piesa poate fi cercetată și din acest unghi, firește, se poate vorbi despre însemnătatea lui Ibsen în dezvoltarea dramaturgiei universale, despre raportul dintre opera și viața lui tumultoasă, tristă și exaltată, săracă, iar mai apoi prosperă, prosperă iar mai apoi nesigură, mult mai mult decât nesigură, umilită de nevoia de a apela la liste de subscripție, pentru ca mai apoi să se ridice și să urce treptele gloriei, euforia marilor sărbători, a recunoașterii a ceea ce se cheamă clasic în viață, un clasic în viață care a început prin a fi ucenic de apotecă într-un târc norvegian cu 800 de locuitori, un ucenic poet, un poet care se simțea atras de comedia feerică, un tânăr posedat de ideile și descurajările lui Kierkegaard, iar mai târziu de opera lui Lessing, iar și mai târziu tulburat de gândirea lui Nice, un om al fiordurilor care se autoexila la Roma, la Dresda, la München, pentru ca spre apusul vieții să se întoarcă pe pământul natal ca să primească ceea ce îi fusese refuzat, onoarea și onorurile, și în plus, și odată cu ele, bătrânețea și decrepitudinea, iar la sfârșit, ca o încununare a splendorii și decăderii, moartea. Moartea pe care și dorise, cu care cochetase, dar asta se întâmpla cu mulți ani în urmă, când traversa mizeria și îndoiala, când se îndoia că ar avea talent și că rostul său ar fi să scrie. Firește! piesa poate fi demontată estetic, se poate face analiza structurii sale, se poate discuta, așa cum s-a mai făcut, despre caracteristicile operei ipseniene, vigoarea ficțiunii, obsesia ideii, mai mult a idealurilor de perfecțiune și de perfecționare morală. Se poate vorbi despre rafinamentul îmbinării unui realism puternic, dens, extrem de concret, cu o atmosferă în care plutește misterul, fluul, un straniu. Un straniu ținând în același timp de pământ, de cer și de mare, de civilizație și de ceea ce este Dincolo de civilizație De porniri perfect explicabile Și de impulsuri care vin de undeva Din depărtările ființei omenești Din straturi adânci insondabile Sau care par încă insondabile Cu voia dumneavoastră Îmi voi permite să lăsăm deoparte Aceste preocupări strict estetice Cu voia dumneavoastră Vă propun o privire dintr-un alt unghi Mai exact spus Vă propun să discutăm nu despre valoarea artistică a acestei piese, care a fost de mult trecută în rândul capodoperilor, ci despre valoarea ei de manifest. Scandalul cu care a fost primită la premieră a fost firesc, îl înțelegem, ne-l explicăm sincer vorbind, nu numai că îl înțelegem și că înțelegem de ce a avut loc. Dar înțelegem că ar fi fost cu neputință el să nu fie avut loc, pentru că este aproape incredibil că această piesă a fost gândită așa cum a fost gândită, nu acum 10 ani, nu acum 20 de ani, între cele două războaie când unele țări începeau să-și scoată femeile din rândul minorilor și al debililor mentali. Nu înainte de prima conflagrație mondială și nu în plină epocă romanțioasă, în labele Poc cu femei cu talie de lujer, cu coc în vârful capului, când jupa trebuia să acoperă totul cu excepția vârfului botinei, este spun incredibil că această piesă a fost gândită astfel acum 100 de ani. Nora este prima femeie din literatura mondială care se descoperă, se autodescoperă, are adică revelația condiției sale, a condiției feminine, adică a unei condiții umane speciale, a unei condiții umane de subsol, o condiție care reduce universul la casă și casa la casa de păpuși. Istoria teatrului geme de conflicte zguduitoare, dar niciodată de-a lungul întregii istorii, nu numai a teatrului, dar a întregii literaturi. Nici o femeie nu a cunoscut o trezire, nu de asemenea intensitate, o astfel de intensitate care să meargă până în pragul sinuciderii s-a mai cunoscut, dar niciodată, nicio trezire nu a cunoscut o asemenea învergură, pentru că Nora descoperă, autodescoperindu-se, nu numai drama unui destin sau unui grup de destine asemănătoare, ea descoperă drama întregii, subliniez, a întregii specii feminine o dramă de proporții mondiale, o dramă care nu ține doar de un moment istoric, o dramă care implică întreaga istorie, întreaga istorie umană, care s-a confundat până în secolul 20 și chiar și în acest secol, cu a speciei feminine, o feudare treptată care începe în triburi și ginte, să lăsăm deoparte paranteza acele îndepărtate și tulburi o rânduiri matriarhale, în feudare care începe odată cu legendele acelor viteze și nefericite amazoane și se sfârșește, nu, nu se sfârșește, continuă, continuă azi pe o mare parte a globului și pe o și mai mare parte a conștiințelor. Este perfect de înțeles de ce rolul norii, prima femeie care descoperă cu minte slabă de femeie, ceea ce sociologii aveau să descopere abia peste aproape 100 de ani, adică noțiunea de femei obiect și firește nu numai noțiune, E perfect de înțeles zic de ce rolul norei este pentru toate actrițele lumii, cam ceea ce este pentru toți actorii lumii rolului Hamlet. Eleonora Duse a fost nora în Petersburgul anilor 1890, Rejan a lansat-o în Franța sfârșitului de secol, Lutmila Pitoev a triumfat în partea I a noului secol, Daniel Delorme la mijlocul acestui secol, Jane Fonda și-a dorit onora ei acordată cu mentalitatea unui Ev care nu mai e mediu. E foarte ușor de înțeles de deci ce o militantă atât de curajoasă ca Jane Fonda a dorit acest rol, s-a bătut pentru el A deslănțuit în, în jurul filmului care a rulat și la noi și cu un succes destul de mic, ca să nu zic invizibil Scandaluri în presă pe tot parcursul turnării filmului, se știe Reporterii s-au ocupat cu o neobișnuită intensitate de neînțelegerile ideologice, într-adevăr ideologice, dintre regizor și protagonista sa dar, cum ziceam, filmul a fost primit mai mult cu politețe, cu politețe și cu oarecare nedumerire. Ceea ce nedumera era însă și ideea lui Lozii de a ecraniza Nora, adică o piesă de al cărei conținut era evident străin. Probabil faimosul regizor britanic a fost atras de poezia unui secol peste care ninge patriarchal. Sănii și clopoței, patinoarul cu femei în lungi, strânse peste corsete, interioare sufocante, cu draperii grele, cu mobile trainice, bătrânești, cu multe, cu prea multe broderii lucrate de mână. Fireștele au atras iernile lui Broecal. Firmul împrumăta de la ele fiorul pașnic, sentimentul de complicitate a omului cu rotirea timpului, cu poșghița gheții, cu fulgul de nea. În consecință, freamătul sărbătorii de iarnă învăluie conflictul într-o atmosferă densă, atât de densă încât la un moment dat contururile drame abia să mai zăresc în film. Se pare că Luzi chiar asta a și vrut să facă și a și zbutit. Un film de atmosferă. Elena, ascunde bine bradul. În orice caz copiii să nu-l vadă până de seară, când va fi împodobit. Căpărătura <gătă -i> mea ofici a fi cilipind așa? Da, ia! Veverița mea a fi de-acolo? Da! Când am a întors <gătă -i> În clipa asta, Torvald. Vino să vezi ce cumpărături am făcut. Nu mă deranjați. <gătă> cumpărături zici? Da. Cum atâtea? Da. Iar s-a pornit păsării ca să și Ei, anul ăsta, Torvald, ne putem și noi permite să facem puțin lux. nu așa, numai cu puțin del mai mult. Că acum ai să i o leafă mare și să câștigi mulți, mulți, mulți bani. Asta abia după anul nou și mai trec trei luni încheiate până să pot încasa. Ei, până atunci putem să ne împrumutăm. Nora, iar ușurat, că presupune că aș împrumuta azi o mie de coroane și că le cheltuim în săptămâna Crăciunului. Iar de Revelion, în o cărămidei în cap și gata. Lasă vorbele astea urâte. Dar presupune că s-ar întâmpla așa ceva. Atunci? fi să Așa ceva. Puțin mi-ar mai păsta dacă am sau nu datorii. Dar oamenii de la care îi luat banii cu Da Dar cu iar păsă de ei? niște străini. Nora. Nora, ajudeți ca o, ca o femeie. Să vorbim serios, Nora. În privința asta îmi cunoști principiile. Nici o datorie, nici un împrumut. Un fel de robie și un fel de întinare coboară peste orice gospodărie care se întemeiază pe împrumuturi. Până în ziua de azi ne-am ținut amândoi dârși pe poziție și trebuie să mai rezistăm tot așa în puținul timp cât va mai fi încă necesar. Cum vrei tu, Torvald? Da, cum să nu văd că mica mea ciocârlieși lasă aripi în jos. Cum vei veri să face bătișor? Nora? Ce-i fi având eu aici în portofel? Bani! Ia-i! <laughs> Dragă doamne, știu că de Crăciun sunt o seamă de cheltuieri în casă 10, 20, 30 Ba da, îți mulțumesc Îți mulțumesc mult, orvat, Ăștia mi-a multă vreme Da, chiar așa și trebuie Da, așa am să fac Acum să vină o să-ți arăt cumpărăturile mm. Sunt numai chilipiruri. Mm -hmm. Uite aici, un costum nou pentru Ivar Și pe deasupra o sabă ne. Uite un cal și o trompetă pentru Bob Făbușa cu lagănă de păpușe sunt pentru Amy E înțeles totul de duzină și așa le strică ei imediat mm. Aici am material de ro Bani pentru slușnice, Adă dacă ar fi trebuit la urma să capete mult mai mult. Da, în pachetul de ecologie. Nu, nu, nu, nu, deschidetor, Vald. Noi voi voie să afli până de seară. că va fi al tău. Așa, în atmosfera aceasta, dacă nu frivolă, în orice caz nepasătoare, aparent nepasătoare, așa începe piesa. Conversația între soț și soție păstrează până foarte aproape de final tun unui pe voioase sau care se vrea voioase. Nora intră în dramă încredințată că este o femeie care are ceea ce se cheamă o căsnicie fericită. Ea joacă conștient rolul femeii fericite. Îl joacă nu cu ipocrizie, ci cu feminitate, pentru că ideea de feminitate, în această idee, intră treptat această dorință de a crea o ambianță drăgălașă, jucăușă, ciripitoare. Pe vremea aceea și nu numai pe vremea aceea, o femeie fericită era o soție care știa să gângurească și să bată copilărește din palme. Pe vremea aceea și nu numai pe vremea aceea, o femeie fericită era o soție care putea să aibă cu soțul său acest schimb de replici. A ronseit botișorul dulcer prin oraș? Mm, A, știu unde, ce idee! Sigur, sigur că botișorul n-a poposit la cofeterie? Nu, te sigur! Nici măcar n-a gustat vreo dulceață? Mm, nu, nu, zău că câteva fondante! Mm, nu, -a te -a, sigur că într-adevăr... Hai, hai bineînțeles că nu mai e în glumă. Mm, nu, nu mi-ar trece prin gând să-ți e. Știu prea bine În afară de asta mi-ai dat cuvântul tău Păstrează-ți surprize de Crăciun Numai pentru tine, inimioară Di seara când aprindem pomul Sunt convins că tot le scos la <sus> Datele reale ale problemei Nu toate, dar o parte dintre ele Primele Apar o dată cu colega de școală, cu Cristi. Deocamdată, fostele prietene pălăvrăgesc. Pălăvrăgesc și în zumbțetul acesta străbătut de bucuria revederii, încep, încep să se spună timid, dar încep să se spună primele adevăruri. Închipuieți că soțul meu a ajuns directorul băncii de acțiuni. Sosul tău, Nora, ce noroc. Da, un noroc imens. Avocatura nu poate fi o pâine sigură Mai ai cu seamă dacă nu vrei să te ocupi decât de cazuri cinstite Și mm -hmm. Valt a rămas întotdeauna credincios vechiului principiu În asta îi dau toată dreptatea Crede-mă, crede e o bucurie mare pentru noi Chiar de anul nou începe să lucreze la bancă Și va căpăta un salariu colosal și o groază de tantieme De azi încolo putem duce altă viață decât cea de până acum Să facem ce ne place Ah, Cristine, ah, cât mă simt de ușurată de fericită, Da e un lucru minunat să câștigi bani cu demiluita, să scapi de povara grijilor, nu-i așa? În orice caz trebuie să fie tare plăcut când ajungi să ai strictul necesar. Nu numai necesarul, ci o groază, o groază de bani. Nora! Nora, tot nu te-ai cumințit, din școală erai mână spartă. Așa mai îmi zice Torbat și astăzi, dar Nora, Nora, nu e așa prostuță cum credeți. Drept e că până acum nu am prea avut ce A trebuit să muncim amândoi. Și tu? Da, mărunții lucru lucruri de mână, tricotaj, broderie și așa mai departe. Știi doar că Torvald demiționase din slujba de la minister mm -hmm. când m-a luat. Nu avea nicio speranță de avansare și era nevoit, după căsătorie, să câștige mai mult ca înainte. Dar în primul an s-a surmenat îngrozitor. A fost izbit, așa cum lezneți închipui, să recurgă la tot felul de inteletniciri suplimentare. Muncea de dimineață până seara târziu și n-a putut să reziste. S-a îmbolnăvit și. Era cât treci să moară Doctorii au prescris o călătorie într-o țară din sud undeva unde e cald Da, știu, ați fost un an de zile în Italia Da, crede că n-a fost ușor lucru să putem pleca Ivar abia se născuse Dar de plecat trebuia în tot cazul să plecăm A fost o călătorie Splendidă Și care a salvat viața lui Toru Alt Dar a costat Banii grei, Cristine Da, pot să-mi închipu 12.000 de taleri ne-a costat 4800 de coroane, își bani, nu glumă. Dar în asemenea ocazie, norocul e să și poți avea bani. Să-ți spun ceva, i-am obținut de la tata. A, da, așa e. Tocmai atunci a murit atât tău. Da, Cristine, chiar atunci. Gândește-te că nici n-am avut posibilitatea să mă deplasez până la el, să-l îngrijesc. Așteptam zi de zi nașterea micuțului meu Ivar și mai trebuia să-i port de grijă și lui Torvald, care era atât de grav bolnav. Dragul bunul meu, tata, n-am avut parte să-l mai văd, Cristine. A fost cea mai grea durere când m am măritat. Da, știu, ai ținut mult la el. Și pe urmă ați făcut voiajul în Italia. Desigur. Din moment ce aveam banii și doctorii zoreau, după o lună am pornit în voiaj. Și susul tău s-a întors complet restabilit? Da, zdravă! -n... ca peștele în apă. De fapt, Cristin n-a venit să de pe din copilărie. Vizita ei nu e nici sentimentală, nici protocolară. Ea a venit ca să-i ceară vechii sale prieteni o mână de ajutor. Soțul ei, un soț pe care nu-l iubise prea mult, murise. Și mama ei, mama pentru care se zbătuse atât de mult, morise și ea, iar frații mai mici, frații mai mici nu mai erau mici, și femeia se trezise deodată singură. Și femeia înțelegea dintr-o dată că nu știe ce să facă din și cu Viața ei. Nora, îmi simt viața nespus de goală. Gândește-te ce înseamnă să nu mai ai pe nimeni pentru care să trăiești. Aici poate că îmi găsesc mai ușor o ocupație care să mă absoarbă și să-mi stăvilească gândurile. Dacă îți să intru într-o slujbă, vreo muncă de birou... No, dar așa ceva reprezintă un efort și o încordare prea mare și tu ești și așa istovită, Cristine. No. Pentru tine ar fi mult mai nimerit să poți face o virigiatură, să mergi la băi. E una montată care să mi dăruiască bani pentru călătorie, Nora. Iată o observație peste care Nora, nici chiar Nora, cea delicată, Nora, cea binevoitoare, nu poate trece. Prietena a atins o adevărată, dar cuvintele ei din necunoaștere de sigur au făcut ca această coardă adevărată să răsune mincinos. Este ceva în jurul întregii făpturi acestei femei numită Nora, este ceva care răsună fals și pentru prima oară Nora încearcă să distrugă una din multele aparențe înșelătoare. Ea începe să simtă nevoia de a smulge vălurile, nu toate vălurile deocamdată, dar cel puțin primul văl. Vorbește mai încet gândiște te dacă n-ar auzit Torvald. Pentru nimic în lume nu trebuie să afle nimeni să nu afle. În afară de tine, Cristine, nimeni. Ce anume? Nu, da. ah, Și eu am făcut ceva de care mă gândresc și mă bucur. Eu i-am salvat viața lui Torvald. Ai salvat-o? Cum ai salvat-o? Ți-am povestit de căretoria noastră în Italia. Da. Dacă nu pleca atunci, Torvald nu mai avea zile. Ei, da, și tatăl tău v-a pus la dispoziție mijloacele necesare. Așa crede Torvald și așa crede ceilalți. Însă... Însă? Tata nu ne-a dat nicio lescaie. Eu am procurat banii. Tu? Toată suma? 12.000 de tale, 4.800 de coroane. Ei, ce spui? Dar bine, La cum ai făcut rost? Ai jucat la loterie? La loterie... Ce merit mai aveam? Atunci cum ai obținut banii? <cute> Tra -la -la. De împrumutat nu găseai la cine să te împrumuți De ce nu? Pentru că o femeie fără consimțământul bărbatului Nu poate contracta un împrumut Dar dacă femeia dă dovadă de pricepere în afaceri Dacă e o femeie care știe cum să se comporte atunci nu pricep o vorbă, Nora, din ce vrei să spui nu. Nici nu ai nevoie N-am afirmat că am împrumutat banii pe numele meu Am putut să mi-i procur pe altă cale Aș fi putut să-i primesc de la un adorator Când te ajută un pic de frumusețe, după cum vezi Curat că nu ești <gânt> în toate mințile Acum, Cristine, chiar că ți-am stârnit de vine la curiozitatea Ascultă-mă, dragă Nora, sper <gânt> că n-ai făcut vreo nesocotință E nesocotință să salvezi viața bărbatului tău? Totuși, când ai trecut peste consimțământul lui, când fără știrea Dar lui... Dar era necesar să nu știe. Doamne, cum te nu pricepi? Nu trebuia nici măcar să bănuiască cât de grav bolnav era. Doctorii m-au luat deoparte, spunându-mi că viața lui este în primejdie și că numai o îndelungată ședere într-un climat sudic îl mai poate salva. Crezi că n-am încercat întâi prin toate mijloacele să ies din impas? În timp am străduit să-l convinc ce plăcere mi-ar face dacă aș călători și eu în străinătate, ca atâtea alte femei. Cât nu l-am rugat, cât n-am plâns, i-am atras atenția că trebuie să țină seama că sunt însărcinată, să fie bun să-mi facă catârul, dându-i să înțeleagă că ar putea contracta un împrumut. Atunci, Cristine, numai că nu l-au apucat furile, spunea că sunt o ușuratică și că datoria lui de soție să nu cedeze la nazurile și mofturile mele, lasă, nu mai gândeam în sinea mea, tot am să te scap. Și atunci am recurs la acest expedient. Și n-a aflat mai târziu că banii nu proveneau de la tatăl tău? Nu, niciodată. Tata a murit curând după aceea. Aveam de gând să-i mărturisesc totul și să le rog să nu mă dea de gol față de Torvald, dar, cum din păcate a zăcut atât de greu, bolnav, nu i-am mai spus nimic. Dar mai târziu nu te-ai spovedit sasului tău? Nu. Pentru Dumnezeu. Cum crezi că ar fi fost cu putință? Lui care, în asemenea privințe, e atât de sever. Și în afară de asta, Torvald, cu amorul propriu masculin, ce penibil ar fi fost lui, ce umilință ar fi îndurat, simțind că l-am îndatorat și eu cu ceva. Nu. S-ar fi năruit pentru totdeauna, dulce armonie dintre noi, căznicia noastră atât de frumoasă, atât de fericită. N-ar mai fi ce e. Iată, va să zică una din primele minciuni. O minciună sfântă, dar o minciună care trebuie menținută pentru că. Torvald, cu amorul propriu masculin, ce penibil a fi fost lui, ce umilință ar fi îndurat, simțind că l-am îndatorat eu cu ceva. Iată așadar prima minciună pe care s-a clădit această căsnicie, cum spunea Nora, atât de frumoasă și atât de fericită. Dar deocamdată nora se crede și nu numai se crede, dar se simte fericită cu toate că e obsedată de creditor, hărțuită de creditor care vrea dobânda, vrea dobânzile și dobânzile trebuie plătite pe subascuns. Iarna trecută am avut norocul să mi se dea texte de copiat cu duiumul. Mă închideam în fiecare seară în odaia mea și scriam până în noaptea târziu. Câteodată eram atât de obosită, atât de obosită. Totuși nu poți să-ți închipui câtă putere. în da gânduri că în felul ăsta câștig bani. Aveam impresia că sunt și eu un bărbat. Vă să zic că aveam impresia că sunt și eu un bărbat. Când spune aceste cuvinte, Nora nu vrea firește să-și piardă nici grația, nici dulceața feminină, extrem de feminină. Ea nu vrea să aibă impresia că e un bărbat, dar vrea, începe să vrea să aibă impresia și nu numai impresia, dacă se poate certitudinea, că este un om. Ca să ajungă la impresia de om, trebuie neapărat să treacă prin această frază. Aveam impresia, Aveam impresia că sunt și eu, și eu un bărbat. Nora are numai o impresie și împrejurările vieții, a unei vieți reprezentate deocamdată de creditor și de șantajul lui, îi dau prilejul să afle că această impresie este de fapt o iluzie. Acum vă rog să mă ascultați, stimată doamnă. Mă văd silit să vă expun lucrurile ceva mai amănunțit. Cum așa? Când soțul dumneavoastră zăcea bolnav, ați recurs la mine ca să obțineți 12.000 de taleri cu împrumut. Nu, nu cunoșteam pe nimeni altcineva. Și am făgăduit să vă procur bani. I-ați și procurat. Făgăduisem să vă obțin suma în anumite condiții. Bine, pe atunci erați atât de impresionat de boala soțului dumneavoastră și atât de zorită să obțineți banii de voiaj, încât nu vă mai era gândul la celelalte circunstanțe accesorii. Trebuie de aceea să vi le reamintesc. Așadar, făgăduisem să vă obțin banii în schimbul unei polițe în felul cum v-am propus. Și pe care am subscris-o. Bun. Dar la poliță mai pretindeam a daos câteva rânduri prin care tatăl dumneavoastră să garanteze suma da. Aceste rânduri urmau să fie semnate de tatăl dumneavoastră Urmau să fie? Au și fost iscărite. Data contractării împrumutului rămăsese în alb, urmând ca tatăl dumneavoastră să însemne data la care își dădea semnătura Cred că vă mai reamintiți, stimată doamnă? Da, cred că mi-aduc aminte Apoi v-am înmânat polița ca să o trimiteți prin poștă tatălui dumneavoastră spre semnare Adevărat? Da Ceea ce desigur ați făcut imediat Pentru că după 4-5 zile mi-ați adus polița înapoi Întărită cu iscălitura tatălui dumneavoastră Drept care vi s-a onorat suma imediat Da Și nu m-am achitat la rândul meu cu promptitudine la termene? Destul de relativ Dar ca să revenim la subiectul conversației noastre acele timpuri au fost timpuri de greare striște pentru dumneavoastră, stimată doamnă. Bineînțeles că au fost. Și tatăl dumneavoastră zăcea grafona. Și trăia zilele din urmă. Curând după aceea a și murit? Da. Spuneți-mi, doamnă Helmer, oare mai știți în ce zi a răposat tatăl dumneavoastră? Adică data. Tata a murit la 29 septembrie. Exact. M-am informat mai târziu Și tocmai din pricina acestei ciudate împrejurări Nu mă pot dumiri în niciun fel Ce împrejurare ciudată? Nu înțeleg Împrejurare ciudată, stimată doamnă E faptul că tatăl dumneavoastră a iscălit această poliță La trei zile după ce murise Cum așa? Nu, nu pricep Părintele dumneavoastră a decedat la 29 septembrie da. Și priviți aici Aici își datează iscăritura tot dânsul da. Pe ziua de 2 octombrie Nu vi se pare ciudat, stimată doamnă? Ați putea să-mi explicați se vede cât de colo și faptul că aceste cuvinte 2 octombrie și anul nu par să fie scrise de tatăl dumneavoastră. Scrisul seamănă mai degrabă cu al unei alte persoane pe care o cunosc. E, mă rog, asta se explică. Poate tatăl dumneavoastră a uitat să-și dateze semnătura și altcineva a completat o dată aproximativă în vreme ce știrea morții lui nu ajunsese încă până -i. Fără vreo intenție culpabilă Esențialul însă este iscălitura Întrucât e perfect autentică Nu-i așa, doamnă Helmar? Tatăl dumneavoastră a pus semnătura cu mâna lui Nu Eu l-am iscălit pe tată. Vai, vai, stimată doamnă, știți ce mărturisire periculoasă ați făcut? De ce? Foarte curând vă veți recăpăta toți banii. permiteți mi numai o singură întrebare. De ce n-ați trimis actul spre semnare tatălui dumneavoastră? Era imposibil. Tata zecea bolnav. Dacă aș fi încercat să l rog să semneze, ar fi urmat să explic și cauzele pentru care aveam nevoie de bani. Dar nu om atât de grav bolnav, nu puteam să-i spun că e în joc viața soțului meu. Era absolut imposibil. Atunci ar fi fost mai bine pentru dumneavoastră să fie amânat voiajul în străinătate. Nu, acest... era cu neputință. Călătoria avea drept scop să salvez viața soțului meu. La asta nu puteam renunța. Dar nu v-ați gândit că în felul acesta mă înșelați? Asta nu prezenta pentru mine nicio importanță. Personal nu mă privea cât puțin. Nu aveam cum să vă determin altfel, când îmi făceați nenumărate dificultăți și nu aveați pic de suflet, deși ați știut perfect cât de gravă era boala sotului meu. Doamnă Helmer, văd că, în modul cel mai sincer, nu vă dați seama de vinovăția dumneavoastră. Dar vă pot spune, fapta pe care am comis-o odinioară și care mi-a năruit tot prestigiul meu cetățenesc, n-a fost nici mai mare... Nici mai dăunătoare. Noastră vreți să mă convingeți că ați făcut o faptă vitejească? Că vroiați să salvați viața soției dumneavoastră? Legile nu vor să știe că o culpă poate avea justificare. Atunci, tare proaste legile. Proaste sau neproaste? Dacă depun în justiție acest peticuț de hârtie, judecătorul se va pronunța conform legii. Asta n-am să cred în ruptul capului. Cum adică? O fată să n-aibă dreptul să-și scălească pe tatăl ei, care e bătrân și trage să moară, când prin această iscălitură îi cruță o îngrijorare și un necaz? O femeie să nu aibă dreptul să scape viața bărbatului ei? Nu. În lumea aceea, în anul acela... O femeie nu avea dreptul să scape viața bărbatului ei. Societatea nu aproba și ceea ce este infinit mai dureros și mai sfâșietor pentru ea, bărbatul căruia i-a salvat viața nu aproba nici el, pentru că pentru el amorul propriu masculin... Torvald, cu amorul propriu masculin, ce penibil i-ar fi fost lui! Ce umilință ar fi îndurat, simțind că l-am îndatorat eu cu ceva! Și nu numai amorul propriu, dar și respectarea conveniențelor, a unor conveniențe care nu dădeau voie unei femei, nu să spună, dar nici măcar să gândească. Aveam impresia că sunt și eu un bărbat. Prin urmare, omenirea refuză unei femei să se simtă om. Cum spuneam la început, este aproape incredibil că piesa aceasta a fost gândită așa cum a fost gândită acum o sută de ani. Nora este prima femeie din literatura mondială care își înțelege condiția de prizonieră. Este prima femeie care îndrăsnește să accepte că mai presus de condiția ei de femeie este condiția ei de om. Trezirea ei este o bulversantă revelație, o revelație pe care începe să o presimtă, o presimte dar încearcă să o întârzie, întârzind momentul în care el, Torvald, va deschide cutia de scrisori, va deschide scrisoarea care va produce trezirea lui. Trezirea și revelația, pentru că și Torvald este pus în situația să se trezească și să aibă o revelație. Revelația soției sale, revelația acestei femei care cu câteva minute înainte era veverița mea, păpușica mea, ciocârlia mea, iar acum dintr-o dată ciocărlia își întrerupea trilul, iar acum porumbița speriată îi apărea brusc că nu mai speriată, iar acum păpușica mea se dovedea la fel de brusc și la fel de brutal că înceta să mai fie și păpușică și a mea, a mea adică a lui. A lui, așa cum crezuse cu câteva minute mai înainte, când el și ea și-au spus noapte bună, când ea renunțase să mai întârzie momentul, când Nora înțelesese că este inevitabil mai mult, că este imperios necesar ca el să citească scrisoarea. Soția mea dragă, îmi pare că niciodată nu te-am ținut în îndeajuns numai pentru mine. Știi tu, Nora, câteodată mi-aș mi dori ca tu să fii amenințată de un împraznică primejdie, pentru ca să ampliile să jârfesc pentru tine și avere, și viață, și totul Acum citește-ți scrisorile, Dorval. Nu, nu, nu, acum nu Acum vreau să rămân cu tine, draga mea soție Cu gândul la moartea prietenului tău? Ai dreptate ne a zguduit-o Între noi și-a făcut loc gândul hâd al morții și al pierzanii Trebuie să ne eliberăm de ce simțem înt păi atunci... Mergem în fiecare în odaia lui. Torvald. noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, păsărică încântătoare. Somn nu Nora. Acum am să-mi citesc scrisorile. Reacția era previzibilă mai mult, prebăzut. Nora! ce ia? Cunoști cu scrisorii? Da, știu, lasă-mă să mă duc, lasă-mă să plec. Nu încerca să mă oprești, Torvald. Nu încerca să mă salvezi. Mă este adevărat? E adevărat ce scrie? Groasnic. Nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate. nu poate să fie adevărat. E adevărat. Te-am iubit mai presus de orice pe lume. Nu-mi veni cu fraze lamentabile. Torvald! De norocit tot ce-ai făcut? Dă-mi drumul, n-ai să-i spășești pentru mine, să nu iei asupra-ți fapta. Fără teatru, stai aici și dă-mi socoteala. Hm? Îți dai seama ce-ai făcut? răspunde -mi. îți dai seama? Da! acum încep să înțeleg de plin. Ce groaznică trezire. În toți acești opt ani, ea, care a fost bucuria și mândria mea, o prefăcut, o mincinoasă, Mă mai rău. Mai rău, o criminală! Ce ticăloșie nemărginită în care se, se scufundă totul! Ar fi trebuit să mă aștept la așa ceva. Era de prevăzut! Ușurate cele ale lui Taicătule, e moștenit în tocmai! Nici o religie, nici o morală, nici un simț al datoriei! Cât sunt de pedepsit, că nu l-am văzut în adevărata lui Lumina! Ce-am făcut a fost numai pentru tine și acum, acum poftim răsplata! Da, așa i Mi-ai mi distrus întreaga fericire. Tot viitorul meu l-ai, nimicit. Mă îngrozesc numai când îmi aduc aminte. M-ai făcut să ajung la chirem unui individ lipsit de orice scrupule, în stare să facă din mine orice vrea, să-mi pretinde să, să dispună de mine. Să-mi dea porunci după plac, fără ca eu să pot să spun o vorbă. Să ajung să mă nărui, să mă, să mă scufund într-un chip atât de lamentabil, numai din capriciile unei muier ușuratice. Dacă dispar din lumea asta, ai să fi liber. Lasă farsele, că tot obișnuia să aibă un astfel de repertoriu cu fraze de-a gata. Ce-aș folosi dacă n-ai mai fi pe lume, cum zici? N-aș avea nici cel mai mic avantaj. El poate și atunci să dea în vile acele întâmplate. Și dacă o face, o să fiu bănuit că n-am fost trăind de cele ce ai, ce -ai, ce -ai comis. Vor crede, poate că eu te-am îndrumat, sunt de -o parte și că eu te-am împins. Pentru toate astea trebuie să-ți mulțumesc, ție, pe care te-am ținut ca în palmă în tot timpul căsniciei noastre. Acum înțelegi. Înțelegi ce mi-ai făcut? Da. Îmi stă mintea în loc. Și tot nu vine să cred. Nu, nu. pot înțelege. Trebuie să vedem în, în ce fel putem scăpa. Lasă șalu. De jos, cum ne spun! Trebuie să mă împac pe omostan în vreun fel oarecare. Toată chestia trebuie să fie mușamalizată. Cât despre tine și mine trebuie să părem. La fel ca până acum. Bineînțeles, lumea așa de ochii lumii. Așa că rămâi mai departe aici în casă. Asta e de la sine, înțeles. Dar nu-ți mai e să te ocupi de educația copiilor. Nu mai îndrăznesc să ți încredințezi. Să fiu silit să spun asta femeii... Femeii iubite din tot sufletul. Și pe care încă... trebuie să se sfârșească. De azi nu mai e vorba de fericire, ci de salvarea dărâmăturilor, a rămășițelor, a aparențelor. Cum zicem, reacția era trebuită. Ceea ce nu era prevăzut, ceea ce era într-adevăr imprevizibil, era reacția creditorului care renunță la răzbunare și la șantaj la capăt unui proces sufletesc în care Cristin, prietena Norii, are un rol determinant, dar despre acest proces, despre această decădere și refacere din propria cenușă, această sumară prezentare nu și-a propus să se ocupe. Acum ne ocupăm doar de Nora și de soțul ei și iată-l, iată-l pe soțul ei în posesia celei de-a doua scrisori de la creditor, și iată pe soț citind o configurare și iată-l pe soț exclamând. Nora! Nora! Trebuie să mai citesc o dată. Da, da, așa e. Sunt salvat, Nora! Sunt salvat! Și eu? Și tu, firește. Amândoi suntem salvați. Tu și eu. Uite-te, uite ne, ne înapoiază polița ta. Scrie că regretă și se căiește În viața lui a survenit o orientare fericită Dar ce scrie el mi-este indiferent Suntem salvați, Nora Nimeni nu mai poate imputa nimic oh, Nora, Nora Dar întâi se piară toate aceste lucruri dezgustătoare Stai, stai să controlezi nu, nu, nu, nici nu vreau să mă mai uit Toată povestea asta să nu mai fie pentru mine decât un coșmar Gata, așa, așa Acum nu mai există Mi-a scris încă din seara de ajun <Knock nochmal there sounds> Trebuie să fi fost trei zile groaznice pentru tine, Nora. Am dus o luptă cumplită aceste trei zile. Și buciumat în chinuri, fără să îndrășnești altă scăpare decât în... Eh. Dar toate amintirile astea urâte să ne mormântăm definitiv. De acum putem chiui și să strigăm, a trecut, a trecut! M-auzi, Nora? M-auzi? Pare că încă nu realizezi. A trecut! Dar asta ce mai e? Mutra asta am pietrică. Piața <gătă> mea, Nora, te înțeleg, micuț. <gătă mea> Încă nu-ți vine să crezi că te-am iertat. Da, te-am iertat. Așadar, Thorvald a iertat-o pe Nora pentru că i-a salvat viața. Thorvald e mândru de această mărinimie. El este încredințat că păsărica mea, ciocărlia mea, veverița mea îi va fi recunoscătoare toată viața, numai că păpușica mea... Ce înseamnă să nu te culci? Te-ai îmbrăcat din nou? Da, Torvald, m-am îmbrăcat din nou. Pă, de ce? Acum, la ora asta? La noapte nu dorm. Atragă, Maradine. Încă nu e prea târziu. Ia loc, Torvald. Avem de vorbit. Noroc, ce înseamnă asta... Atâta răceală... Ia loc! Durează. Am să-ți spun multe. Mă ne liniștești, Nora. Și nu te înțeleg. Da. Tocmai despre asta este vorba. Nu mă înțelegi? Și nici eu, la rândul meu, nu te-am înțeles până în ceasul de față. Te rog, nu mă întrerupe. Ascultă-mă numai. Avem o răfuială, fuială, Torvald. Cum adică? Așa cum stăm față în față, tot nu-ți dai seama. Ce să-mi dau seama? Sunt opt ani de când ne-am luat. Și încă nu-ți vine a crede că tu și eu, bărbat și soție, avem astăzi pentru întâia oară o discuție serioasă? O discuție serioasă cum adică? Opt ani de-a rândul, ba mai mult. Din primele zile când ne-am cunoscut. N-am schimbat între noi măcar o vorbă serioasă în chestiuni serioase. Cumva era să-ți împărtășesc contrarietăți la care n avei cum să i par. Nu vorbesc de contrarietăți. Remarc numai că noi n-am stat niciodată împreună de vorbă pentru a ne sfătui în vreo problemă esențială. De dragul, așa ceva nici n-ar fi fost pentru tine. Acum am ajuns în miezul problemei. Tu nu mai ai înțeles niciodată, Torvat. Mai păcate v-ați făcut din tâi tata și pe urmă tu. Cum amândoi? Noi amândoi care te-am iubit mai presus decât orice pe lume? Nu m-ați iubit niciodată. Vă făcea o deosebită plăcere să fiți îndrăgostiți de mine. No, la ce vorbesc astea? Ei da, așa e, Torvald. Când eram la tata acasă, el își expunea punctele lui de vedere în orice privință și eu trebuia să mă supun. Dacă vreodată aveam vreo părere personală, trebuia să o năbuș fiindcă s-ar fi simțit contrariat. Îmi spunea că sunt păpușa lui Și se juca cu mine cum te joci cu o păpușă Am ajuns pe urmă în casa ta Așa vorbești despre căsnicia noastră? Adică vreau să spun că am trecut din mâinile tatii într tale Ai rânduit totul după gustul propriu Și într-astfel am dobândit aceleași gusturi cu tine Mă prefăceam numai că am aceleași gusturi De fapt, nici mai știu Poate chiar le și aveam când așa, când altfel. Acum când caut să-mi reamintesc, mi se pare că am trăit aici ca un milog numai pentru o bucătură de pâine. Trăiam pentru că te distram pe tine, Torvald, cu șăgălniciile mele. Tu și tata v-ați făcut păcate grele cu mine. Voi sunteți de vină că nu s-a ales nimic de capul meu. Ce ridicule. Ce lipsită de recunoștință ești, Nora Nu te-ai simțit fericit aici? Nu, niciodată Am crezut că sunt Dar n-am fost N-ai fost? N-ai fost fericită? Nu Am fost veselă Atât Și tu erai foarte drăguț Dar căminul nostru N-a fost altceva Decât O casă Ți-am fost soția păpușă, așa cum acasă la tata eram copilul păpușă, și copiii mi-au fost la rândul lor păpuși. Când apucai să te joci cu mine, petreceam cum petreceau copiii când îi luam eu și mă jucam cu ei. Așa a fost căsnicia noastră, Torvald. Am vorbit tale e un grăun de adevăr. Oricât ar fi de exagerate ca proporții și sens Dar începând de acum va fi altfel Au trecut zilele de joacă E vremea să începem educația Educația cui? A mea? Sau a copiilor? Atât a ta cât și a copiilor, dragă Nora Ah, oh, Torvald Tu nu ești omul care să mă educe Făcând din mine femeia pe care îți o dorești tu și asta mi-o spui așa, de-a dreptul? Și eu sunt eu în stare să-mi duc copiii? Nora! N-ai spus chiar tu mai înainte că nu ți-e îngăduit să-mi o asemenea menire? Dar cum pot să-ți seama de asta? Totuși ai avut multă dreptate. Nu sunt aptă pentru o asemenea menire. Am o altă dorință pe care trebuie mai înainte să o îndeplinesc. Trebuie să-mi fac mai întâi propria mea educație și tu nu ești omul în stare să mă ajute la așa ceva. Eu singură trebuie să-mi o fac Iată de ce te părăsesc chiar acum Revoltător Vrei să te sustraji de la cele mai sfinte îndatoriri? Ce înțelegi tu prin îndatoriri sfinte? E trist că trebuie să ți le spun eu Sunt îndatoririle față de soțul și de copiii tăi. Am alte îndatoriri care-mi sunt tot atât de sfinte Nu mai ai ba, da, am îndatoririle față de mine însămi. Mai înainte de orice ești soție și mamă. Mai înainte de orice sunt om ca și tine. Sau cel puțin trebuie să încerc să devin. Știu bine, Torvald, că lumea o să -ți dea ție dreptate. Și că așa scrie și în cărți. Dar eu nu mai pot lua drept sentință ce spune lumea și ce scriu cărțile. Trebuie să cuget singură ca să ajung să mă lămuresc. Nu ești lămurit asupra situației tale în propria ta familie? Nu ai în privința asta sfetnicul cel fără de greși? Nu ai religia! Da, Torvald. aproape că nu mai știu ce e religia. Ce spui? Ce? Știu atât cât ne-a spus pastorul Hansen când am fost la spovedanie. Propovăduia că religia e cu tare și cu tare. Când am să mă lămuresc singur asupra acestor păreri și voi ajunge să mă bizui numai pe mine, am să încerc să-mi clarific și asta. Vreau numai să-mi dau seama dacă cele spuse de pastorul Hansen sunt adevărate și mai cu seamă dacă sunt adevărate pentru mine. Nemai pomenit. Nemai pomenit să auzi asemenea vorbe din gura unei femei tinere. Dacă nici religia nu izbutește să-ți fie călăuz, atunci, atunci lasă-mă să aperez la conștiința ta. Ai cel puțin simțul moralei? Sau răspunde-mi, poate nici atât nu ai. Da, Torbat, nu e ușor să-ți răspund, Torbat e absolut imposibil să știu. În privința asta am ajuns la o confuzie totală. Am păreri cu totul opuse a lor tale. Acum aud că și legile ar fi intrat fere decât îmi închipuiam, dar că în felul lor ar fi drepte. Vezi tu, asta nu mi-intră în cap. Cu alte cuvinte, n-ar fi legal ca o femeie să vrea să cruce pe tatăl ei care e pe moarte, și nici legitim ca o femeie să salveze viața soțului ei. Așa ceva nu pot crede. <gângă> Vorbești ca un copil. Nu înțelegi societatea în care trăiești. Nu înseamnă că nu înțeleg, dar acum am să mă silesc să le cercetez toate cu mai multă atenție. Să ajung să-mi dau seama de partea cu e dreptatea, de partea societății sau de partea mea. Nu ești bolnavă, Nora. Astea sunt friguri. Chiar cred că ai orez. Sunt sigură că nici când n-am simțit, n-am înțeles. Atât de limpede ca în clipa de față. Mai siguranța că e limpede și drept gândul care te face să te desparți de soți și de copii? Fără îndoială. Atunci nu mai rămâne decât o singură explicație. Care? Că nu mă mai iubește. Chiar așa e. Nora. Cum și mi-o spui? Fără înconjur? Cu durerea marnică, Torvald. Pentru că față de mine ai fost întotdeauna bun Dar Ce-ai de făcut? Nu te mai iubesc este și asta O convingere limpede și e sigură? E o convingere foarte limpede și foarte sigură În fond Din pricina asta Nu vreau să mai rămân aici Ai putea să-mi explici Ce te-a făcut să pierzi dragostea pentru mine? Da Sunt în stare Aseară, când minunea nu avusese loc, mi-am dat seama că nu ești așa cum te închipuiam. Fii mai clar, nu, nu poți să pricep. De-a lungul celor opt ani am așteptat răbdătoare, pentru că îmi dădeam seama că o minune nu se poate întâmpla în fiecare zi. Când s-a bătut pacostea asupra mea, mi-am zis și avem o convingere nezdruncinată. Acum o să se întâmple minunea. Când zăcea afară scrisoarea lui Crockstad. nu m-am gândit nici o clipă că ai să te supui plecat la pretențiile lui. Din potrivă, eram ferm convinsă că vei replica, n-ai decât să trâmbițezi fapta adul la cunoștința lumii întregi. Și dacă ar fi fost așa... Ei, și cum, dacă îi dădeam nu... drept pradă terfelirea, înjosirea proprii mele soții? Dacă ajungea să cuteze... Atunci eram ferm convinsă că ai să sari în locul meu, luând asupra toate și strigând, eu sunt vinovatul! O, Nora! Să că nu aș fi acceptat niciodată o asemenea jertfă din partea ta? Ai perfectă dreptate. Dar ce-ar fi contat asigurările mele față de învinuirile pe care ți le-ai fi adus singur? Asta era minunea mântuitoare pe care o așteptam cu inima strânsă și ca să pot să o ca să o mi-aș fi pus capăt viații. am, aș muncit pentru tine, bucuros, zi și noapte. Aș îndura mm. pentru tine griji și necazuri, dar nimeni nu jerfește propria lui onoare de, din dragoste pentru altcineva. Sute de mii de femei! sau au jertfit într-astfel nu, nu, nu, nu vorbești și gândești ca un copil neascultător. Tot ce se poate Dar tu nici nu gândești Nici nu vorbești ca un om de care să mă alătur Când a trecut teama ta Nu teama de primejdia ce -a amenința Ci de urmările ce ar fi putut să le aibă pentru tine Când a trecut primejdia Aveai aerul Ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic Eram exact ca înainte Din nou ciocârlia ta micuță Păpușica ta pe care voiai să o duci în palmă cu îndoită grijă pentru că e plăpândă și se poate sfârma ușor. Torvald, în clipa aceea am ajuns să-mi dau seama că de-a lungul la opt ani de zile am trăit la oaltă sub același acoperământ cu un om străin cu care am făcut trei copii. Nora cum... N-am să-ți mai pot fi de aici înainte decât un străin? Ah, Torvald. ca să se mai schimbe lucrurile, ar trebui să se întâmple o minune minunată. Care e minunea minunată? Ar trebui ca noi amândoi, în tine și în mine. Să se petreacă o atât de adâncă prefacere Încât... Ah, Dorvald Eu nu mai cred în minuni Dar eu vreau să cred Rostește ți gândul până la sfârșit O atât de adâncă prefacere încât... Încât traiul nostru împreună Să poată deveni sufletește O găsnici este incontestabil opera unui vizionar. Analiza monumentală pe care Simon de Beauvoir a făcut-o în 1948 într-o operă capitală ca al doilea sex, Femeia Mistificată, cartea supraintitulată Cartea care a schimbat soarta femeilor de Betty Friedan, tot ceea ce s-a scris și tot ceea ce se scrie despre condiția femeii azi, stă cuprins în termenii în care Ibsen a gândit Nora acum 100 de ani. Deci, cu zeci, cu o sută de ani înaintea filozofilor, înaintea sociologilor, Ibsen a înțeles ceea ce foarte mulți dintre contemporanii noștri nu pot încă înțelege, și anume că singura cale pentru ca femeia să-și îndeplinească îndatoririle sale feminine este ieșirea femeii din orizontul feminin. Abandonarea nu a casei, ci a casei de păpuși. În filmul despre care vorbeam mai înainte, Luzi a prea fost tulburat de actualitatea mesajului lui Ibsen. Un text extrem de modern, atât de modern încât după o de ani mai surprinde și mai suscită controverse, era citit cu un glas academic. Cu tot efortul, cu tot talentul celor două mari actrițe, pelicula avea ceva din aerul prăfuit al spectacolelor filmate. O dramă polemică, un sens militant, o patetică revendicare Erau privită din afară cu un surâs indulgent, un surâs de bărbat amuzat Amuzat, dar deloc tulburat Care urmărea cu toleranță și cu un, un secret sarcasm Discursul patetic al unei femei care spunea Înainte de orice sunt om ca și tine Sau cel puțin trebuie să încerc să devin Știu bine, Torvald, că lumea o să-ți dreptate Și că așa scrie și în cărți."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 Marele al filmului era bonoma lui imparțialitate. Nora își arunca pelerina pe umer și fugea ca să-și pună capăt zilelor. Regizorul trăgea din trabuc, privea pe fereastră, privea ce frumos cade neaua și se gândea probabil ce exaltată este femeia aceasta numită Nora, care vrea să plece de la căldurică pe un frig, pe un frig atât de mare. Nu e singurul care gândea așa și nu e singurul care mai gândește astfel, nu e singurul care crede că e mai bine, că este infinit mai bine să fii păsăruica mea și veverița mea și păpușica mea Decât să înfrunți nameții, să înfrunți anotimpul friguros, adică lumea, adică viața Luându-ți toate riscurile, inclusiv pe acela de a nu mai auzi Arunțăit botișorul dulcior prin oraș? Nu, no, de unde, ce idee Sigur, sigur că... Botișorul n-a poposit la cofetării Nu, Torvald, te sigur că... Nici măcar n-a gustat vreo dulceață A, Nu, zău că nu Nici câteva fondante Nu, Torvald, te sigur că într-adevăr Repede, bineînțeles că nu mai ai înglumat. Nu mi-ar trece prin gând să-ți ies din voie Așa e Știu prea bine În afară de asta Mi-ai dat cuvântul tău Păstreazăți micile surprize numai pentru tine, inimioara. De seară, când aprindem pomul, sunt convins că tot le scoți tu la iveală. Este incredibil, repet pentru ultima oară, că piesa a fost scrisă într-o epocă în care nimeni, nimeni în afară de puțini vizionari, nimeni nu concepea că femeia are dreptul să iasă dintr-o casă cu multe, cu foarte multe broderii lucrate de mână, o casă, o casă numită casă de păpuși. Ați ascultat biografia unei capodopere, Nora, de Henry Gibson, o emisiune de Ecaterina Oproiu. Au interpretat Gina Patrichi, Victor Rebenciuc, Ion Marinescu, Ica Matache, regia de studio Constantin Botez, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Cristian Munteanu.